Biblioteca Multimedia, maia, Martin. Blesteme. Autor, Tudor arghezi. Prin undele holde și câmpi de cucută, Fugarii au ajuns în pustie. La ceasul când lunan, zebranice, mută, intră ca un taur cu cornul stihie. Și gândul meu, gândul acestor, al știe. În împărăție de beznă și lut să se facă, grădina bogată și o gada săracă. Cetatea să cadă în nămol, păzită de spini și de gol. uscasar izvoarele toate și marea și stinge s-ar soarele ca lumânarea. Topască-se zarea ca scrumul, funingini, cenușă, Să acopere drumul, să nu mai dea ploaie și vântul să zacă îmbrâncit cu pământul. Sub bolii și viermii să treacă prin begi, prin stârvuri de glorii întregi. Să fete în purpură șorecii sute, gângânii și molii necunoscute, să-și facă în tezauri cuibare sătule de aur și mărgăritare. Pe strunele de la viori și ghitare să întinză păianjani corzi necântătoare. Întâi însă, viața, bolind de durată, Să nu înceteze deodată, Și chinul să înceapă cu încetul Să usture aerul greu ca oțelul, Să-și chiopete ziua ca dojită dogită, să întârzie ora în timp să se înghită Și, nemărginită secundă, Să-și treacă prin suflet gigantica undă. Pe sârma tăioasă a veciei, în scame și rumegătură să se destram Gâtlejul fierbinte de sete să cate scuipat să sembete și limba umflată între buze să lingă lumina și ea să refuze Și în vreme ce apă din șesuri se strânge să soarbă în mocir la copitelor sânge Și strugurii viei, storși cu mușcătură, Să lase în gură coptură, coboare se cerul furtun de alice, În câmp să va alunge cu stelele în bice, Despice-se piatra în colți mici de cremeni, Vârtej urmărindu-i pe semeni, Odihna cerându-i pământul să înțelepe, i I-vindu-se șerpii când somnul începe. 1927. Totă Blesteme. Parodie, după Tudor Arghezi. Autor. George Toprceanu. Ușure, prin leșire dimineții. La ceasul când se iscă precupeții, Am fost lovit din trecere o babă Ce se ivise în calea lumii slabă. Gândul, rămas în urma mea, O a zicând preia. În două surcele de vreasc să se facă Picerele tale, foptură buimacă, ar timpanu. Să n când trece traivanul, Să uiți la cetanii tipicul Și psalmii în zi de Crăciun, Să nai după masă tutun, Să-ți pută buricul. vedea și în vreo Pus cu litere de șchioapă, Curge-ți-ar pe-o nară țuică, Pe cealaltă numai apă. Lăudate-ar bogdanduică Și pupate-ar popa apă. Răstoarne-se cerul să-ți cadă prejur, Tăria sfărmată în cioburi de azur. Pornească-se vântul când somnul începe La să znecheze o mie de iepe, Stihia deasupra să macine în gușă Ninsori de funingini și ploi de cenușe. Să latre la tine căzut în noroi zăvozi furtunii cu coada vulvoi, la urmă și munții sculați în picioare, cu labele în șolduri, porinind fiecare, pe creșteți să să-ți calce, făcându-te turtă, să nu se cunoască genunchii de burtă. Pe tine, jivină de mare valoare, te blestem să dormi de am picioare și când vei cerca să mai scrii vreo sudalmă, să-ți fete un șoarece în palmă. La fund, călimara aproape uscată Să aibă și o muscă înnecată Și strop de cerneală zvârlind pe hârtie penita crăcită să nu vrea să scrie Un dinte să-ți De cremene lungă Întors către lume să împungă, Iar altul de cocă și moale Atins să-l simți că te doare întradins La urmă o droaie de tipuri nefaste, profund, imbecile și vag pe deraste, să strâmbe în neștire ținuta și graiul și nu uliți să crească alaiul, Vârtej petrecându-te în cale, păcate, măscări, osanale. Iar tu, Piazărea, nu te depărta, de prin preajma sa Dă-i în ochi albeață, în păr mătreață În nas roșață În inimă un ceas rău În piept o scoabă și în pat o babă Fă din el păpușe Să-l strivească-n ușe Fate jucăușe Să-i smulgă urechea și țițele, Să-i curgă prin coate tărâțele Stuchilar mâțele Lectura Moia Martin ai solidão, é um sino Ai solidão tem cima, sol se sim, nasceu, solta a brilhama, tá se cana se claro. Se sabe para onde não me apão, de Ai, solidão, é um sinão. say hey.